Господи, я просто фатальна женщина, хитаючи головою, сказала вона. Давайте десерт, і я піду спати. Садюга, додала з повним ротом Леска. А по-моєму, дуже мило, зазначив Андибер. Я згоден, ставив і свої п'ять копійок Васяк. Много шкодить здоров'ю. І заснув, так і не дочекавшись десерту. Коли гості побачили десерт, очі в них полізли на лоба. Що це? спитала Марго. Господар устав, виструнчився і урочисто оголосив Десерт аля Марго. Кришталеві тарілці, наповнені жовтогорячою рідиною, очевидно, соком, плавали запалені свічки, королівські креветки, маслини і шматочки льоду. Леська зригнула. Ну і смак у тебе, Марго. Фірма, з гордістю промовила вона. А директор урочисто проголошував свіжовичавлений з апельсину сік, ананасу і манго з найчастішою горілкою. «А свічки їстівні?» – поцікавилася Марго. «На жаль, ні», – шановна пані, – знітився кухар. «Пані має рацію. Колись у цій страві і свічки були їстівні. Однак із часом...» Секрет приготування свічок загубився. «І слава Богу!» – зазначила Леска. «А як його їсти?» – непевно спитав Сидоренко. Гостям перед принесли піали і десертні лужечки. Марго була достатньо п'яна, щоб почати свої чорні жарти. «Пане, як вас там?» «Василь!» Пане Василю, а креветочки то повинні бути живенькі, повинні ворушитися, то і зблід. Я не знав, чесне слово не знав. У старовинному рецепті було вказано, що тільки устриці повинні бути живі і повинні пищати від лимонного соку, яким скроплюють їх перед тим, як кинути до готової страви. Прислухайтесь, вони й досі пищать. Сидоренко, затуливши рота, побіг до туалету. Гості розгублено дивилися на недоїдений десерт і вагалися, чи ризикнути доїсти, чи ні. Вирішивши, що не варто ображати гостинність господаря ресторану і особисто Марго, все доїли. Тим більше, що це було не так уже й погано. Ба навіть дуже пікантно. У ту мить, коли вони вже вирішили розпрощатися з гостинним господарем, до них підійшов маленький чоловік дивної зовнішності. «Вам потрібен провідник в обертеницю?» Не вирушучи губами, наче черевомовець, спитав він. Соціологи дивилися на маленького криваного чоловічка невизначеного віку, яскраво вираженого монголоїдного антропологічного типу, і не могли втямити, що він від них хоче. Я провідник, прошпана. А без провідника ми не пройдемо? Не пройдете. Дурниці, краще сідайте до пива. Чоловічок сів Андибер замовив йому кухоль пива і спитав Як тебе звати? Ахмет Не змигнувши оком, сказав він Як Ахмед? Так Ахмет Дід мій був Ахметом і прадід І прапрадід Ти з обертениці? Так І все життя там Усе життя «А что, у вас там уси такие?» «Якие? Вускоки?»